«Пан нас малювали?» – скрикнули дівчата водночасно. «З вами, направду, не можна! Хіба я сказав, що я малював?» «Я ж виразно сказав – бавився у малярство!» Цікавила мене історія малярської штуки. Звідси і деякі скупі відомості про імпресіонізм. Найбільш видатним серед імпресіоністів – Одним з його основоположників вважають Клода Моне. Я просив би не мішати його старшим на вісім років Едвардом Моне, між іншим, автором чудового портрета Емілія Золя. Так, Клод Моне належав до незалежної групи паризьких художників, яких у той час не визнавала офіційна критика. Найкращий доказ про панства що під свою першу виставку не могли вони добитись жодного офіційного паризького художнього салону. Був це, оскільки мене пам'ять не зраджує, 1874 рік. Тоді, це цікаво, дійсно, паризький фотограф Надар відпустив їм свої салони під виставку. Клод Моне, між іншими, виставив свою картину, яку так і назвав «Імпресіон» – враження по-українськи. Прошу собі уявити, що від назви цієї картини пішло названня для всієї групи, а згодом для цілого напрямку в історії не лише французького, але світового, як панству відомо, мистецтва. Цікаво, пане меценас. а що саме представляла собою ця картина? Хотіла знати Неля. Олена рада, що дитину цікавить ще щось поза її внутрішнім світом. Докинула від себе. Правда, що було представлено на ній? «Я її не бачив», – скромно заявив доктор Гук. «То єсть, не бачив оригіналу?» «Копію – так». Картина представляє собою фрагмент порту «При сході сонця». Крізь вранішні мраки – Ледь видно силуети човнів, які легенько колишуться на воді. А крізь тумани над водою просвічує червоний промінь сонця. Оце приблизно такий зміст враження. Неля хотіла ще більше знати. «Пане меценасе, а по чому, наприклад, можна пізнати, що та чи інша картина намальована в імпресіоністичному стилі?» Обличчя доктора Гука прибрало нещасливого виразу. «Ні, ви таки неможливі. Я ж говорю вам, що я дилетант. І коли я цими речами займався, тебе ще, не люню, на світі не було. А ти тепер питаєш мене таке, це просто як на сміх. Та у відповідь на таке запитання треба було цілу лекцію прочитати. Я перепрошую пана меценаса, я думала так, в загальному. Я не знала, я не хотіла. Скоруха Нелі промовила до серця доктора Гука. І він відразу розпогодився. Імпресіоністи – це перш за все майстри пейзажу. Певно, півголосом зауважив Безбородько. Малювати крізь мжичку людське обличчя – не так воно вигідно. Пане докторе, я ще не скінчив. Між іншим, була поміж ними, тобто в цій групі, і одна жінка – Берта Морізо. Для панства буде цікавим той факт, що один галицький діяч і трохи поет свого часу, значить українець, мав ліричне відношення якраз до цієї художниці але це, до речі, не належить. Вихідною точкою, наскільки я орієнтуюся у цій матерії, був, перш за все, принцип планеризму. А що це таке, пане меценасе? От бачиш, ти не розумієш самого терміну. Я повинний би тобі пояснити, а як зачну пояснювати, то більше затемню, чим висвітлю. Одним словом – Смисл той, що пейзаж мусить бути мальований під голим небом, ясно? То називається у безпосередньому контакті з природою. І далі. В тій самій порі дня і року, в тому самому освітленні і атмосфері, який художник представляє на картині. Є якісь там ще чотири правила, чи, вірніше, Чотири засади малярської техніки імпресіонізму. Але панство пробачить мені, це вже вилетіло мені з пам'яті. Пане меценасе, лише відчинила ротика канеля. як доктор Гук чемно перебив її. Нелюню, я сказав уже все, що знав на цю тему. Зрештою, як бачу, не всіх зацікавила моя лекція. Зробив натяк на тітку Клавдо, що переглядала найновіше діло. До Нелі при вікні підпливав вальсовим кроком Безбородько. «Що ви ще хотіли знати, Нелюсю?» «Хочу знати, як називається оте дерево навпроти», – поглузувала собі швагра Неля. Безбородько вдав, що прийняв її слова за добру монету – так баглось дуже поговорити йому з нею сам на сам. Це не Люсю, модрина звичайна. Латинська назва її – Larix desidua. Неля мала враження, що йому хотілося просто зачепити її на розмову. Одиноке шпильчасте дерево, на якому на зиму ронить свої шпильки. З нього дістають так звану «Венецьку терпенку». А ви знаєте, як його називають в народі? Не знаю, недбало відповіла Неля. Найменш цікавило її, як у народі називають Ларікс Десіду. Називають ще його льон дерево. Мабуть, від його шовкових шпильок ця назва Гарно, правда? Мудриш мудрина на гуцульщині, червоний смерек на Лемківщині, Чубатник Ярмиш. Тепер Неля спитала щиро «А звідки ви це знаєте, швагри?» «А фармакологія?» «Хіба там подають і народні назви?» «Деякі подають, а крім того, гарна швагерочка, ми теж трохи читаємо» «Нелюсь, я маю претензії до вас» «Які?» «Ви не догадуєтесь?» «Ми запили з вами брудершафт» а ви надалі мені викаєте. Я просто забуваюся. Затріпотала віями, ніби мініатюрними вієльцями. Певно, ми з вами давно на ти. Що мені сказати, аби дати доказ, що ми на ти? Скажи, що ти мене трохи любиш. Я тепер усіх люблю. Як ти сказала? Можу повторити. Я тепер усіх люблю... І тому тебе теж. Всіх? А хіба це погано? Адже Христос наказував і ворогів своїх любити. І Сулімана любиш? Так, Сулімана теж. Дивак. Я колись не могла дивитись на нього, але тепер мені однаково. Так усе інакшим видається, коли людині однаково. Тобі не знайомий такий душевний стан? Я хочу знати, за що ти Сулімана любиш? Серце калатало безбородькові так, що заважало нормально віддихати. Я ж тобі говорю, він був колись поганий до мене, а тепер став дуже добрий. А чим він був поганий для тебе? І взагалі... «Як це маклер може бути добрим чи поганим до тебе, пан Річинської? «Я не хочу про це говорити, Фільку», – вперше назвала його Неля по імені. «Вона могла бути моєю жінкою, і десять разів на день могло звучати моє ім'я в її устах. Боже, який це чорт поплутав мені так карти!» то Суліман добрий для тебе. Я ж сказала, що навіть дуже добрий. І цього тобі вистачає? Відчув у собі, яка ганьба, почуття ревностів до сина сліпого мортка. Однієї і то проблематичної доброти вистачає тобі, щоб любити таку гидоту, як Суліман, так не люсь? Бійся бога, дівчино, скажи щось, бо я нічого не розумію. А тут нічого і розуміти, мій швагри. для тієї любові ти не станеш перечити, що існують різні гатунки чи роди любові. Тож кажу для тієї любові, що її мають для сулімана, вповні вистачає однієї доброти. Хай мене грім поб'є. Як я щонебудь розумію, кругом загадки. Скажи мені, бодай, що має означати «тепер я вже всіх люблю». Ой, швагерку, дозволь мені мати хоч один маленький секрет. Подивився на неї допитливо. Це не маленький секрет, і боюсь, що не одинокий. Звідки ти таке взяв? Чому, чому думаєш так? Ти нещира. Може, воно і так. Але знайди інше слово. Нещира – то майже те саме, що брехлива. А я не хотіла б ані бути такою, ані щоб мене за таку вважали. З тобою ж, правда? Ми ніколи не були надто сердечними і відкритими. Не з моєї вини, сказав Шорстко. Я, крім того, що чоловік твоєї сестри, «Ще й твій опікун?» Останні переживання загартували Нелю. Життя навчило вже її, що спротив поплачує більше, ніж сліпа покора. «Ти говориш неправдоподібні речі. Який ти мені опікун? Я ж тебе не просила про це. Щось не пригадую собі, щоб і суд наставляв тебе моїм опікуном». «Зрештою, я вже де-факто і де-юре повнолітня швагерку!» «Ти забуваєш, що я поки що єдиний мужчина в родині!» Тоді сказала Неля, чого Безбородько найменше сподівався. «Мабуть, твоя одинокість недовга!» Не встиг попросити пояснення, коли увійшов Вуйко Ілакович. Дійсно, «Що за фатальний день на гості?» «Нелегка роль господаря дому, але що поробиш?» «Ай, вітаю, вітаю, вуйця! Прошу, прошу ближче!» «Моє шанування, як це маєш, доктор?» «О, і пан меценас тут?» Цілою ручки, Гелюню, цілою ручки, кузино! Добрий день, дівчатка! Як самопочуття, Катрусю!» Ілакович розгублено шукав, де б йому присісти, хоч вільний стілець стояв поруч з ним. «Панство чули?» Вийняв з бічної кишені пімняту газету. «Маємо новий друкований орган у нашому. Прошу!» «Відповідальний редактор Йосиф Завадка. Не знаю, чи той редактор вміє підписатись. Гумористика!» Гук узявся пояснювати Олені, який, очевидно, в голову не укладалось, як може одна й та сама особа редагувати газету і не вміти підписатись. «По-перше, пані Добродій, це липовий редактор, так званий зіцредактор. А по-друге, я не раз говорив уже про це. Настав вік демократизації». Безбородько, посадивши на стілець Ілаковича, ще тільки його бракувало тут, знову підійшов до Нелі. Забила йому нового цвяха в голову. Як мав розуміти її слова? Твоя одинокість недовга. Виглядало це на простий натяк, що його гарна швагерка збирається заміж виходити. Але за кого? Підійшов до Нелі. Нахилився над нею, щоб спитати на вухо, хто той щасливець. Та тут залоскотав йому ніздрі мигдалевий запах її волосся. Не стримався дурень, черкнув губами кінчика рожевого вушка і зіпсував усе. Неля знизала плечима і мовчки пішла на своє давне місце на тапчані. Тим часом гук розводив свої теревені про загрозу демократизації світу Це не тільки в нас, прошупанства А взагалі явище це спостерігається на всій кулі землі Правда, правда, завторувала йому Олена Чим знову визвала вибух досади у зоні Що то мама притакує? Що мама розуміється в цих справах? Чому ви... «Пане меценасе, думаєте, що це міжнародне явище?» Советська Росія далеко ще не весь світ». «Я перепрошую тебе, Зонцю, але я юрист і знаю, що говорю. У всякому разі, несу повну відповідальність за свої слова. Коли ми читаємо, що на радянській Україні вчорашній пастух став міністром... «Там нема міністрів, пане меценасе», там комісари. А це не міняє суті. Коли там пастух виавансував на міністра, чи то пак комісара, то ми, прошу панства, ставимось до цього байдуже. Так, байдуже, лише тому, що не віримо, що воно дійсно так, що це правда. Зонцю, стримайся, прошу, не перебивай мене. Тут не збори молодих». «Не обурюємось, бо вважаємо, що то нереальне, бо то остаточно нас не обходить, бо воно територіально далеко від нас». «Так, але коли ваш знайомий, скажемо відкрито, шанований міщанин», Безбородько хрюкнув у кулак. «Чому той пан Завадка має бути загальношанований?» Я, наприклад, щось не пригадую собі такого прізвища. «І тут бреше!» – шепнула досить голосно Зоня Нелі. Доктор Гук розгублено дивився на безбородька. «Я перепрошую, пане докторе, але тут якесь непорозуміння. Ви зовсім певно знаєте старого завадку? Але на чому я став? Ага, відповідальний редактор. Чого ми дивуємось?» Прошу панства, пані добродійка посвідчать, що тому три місяці я говорив те саме, тільки в іншому приміщенні. Ой, пане меценасе, сміхом заткала собі вуха Неля. Прошу не називати наш дім приміщенням, бо мені страшно стає. Нелюсю, і ти перебиваєш мене. На чому я став? Ні, тут неможливо вести розмову, парламентарним способом. Ага, отож я говорю, що еволюція нашого суспільного життя набирає такого темпу, що я не певний, чи ми не увійшли уже у фазу безкровної культурної революції. Він уже з розуму сходить, шепнув Безбородько Катерині. Та притакнули йому з переконанням. Так, дійсно так. Пані Добродійка чують, «Перепрошую, що я кажу?» «Так», – непевно відповіла Олена, побоюючись, щоб Зоня знову не офуркнула її. Я колись розповідав у домі панства Річинських цікавий інцидент з моєї адвокатської практики. Але Зоня закричала на мене, і я не скінчив своєї думки. «Якщо панство дозволять, то я тепер міг би». Тим більше, що справа отримала свій фінал. Я згадував тоді про свою клієнтку Юсафату Фальзе Марію Мартинчук. А, це та комуністка, що ви її боронили. Відразу пригадала собі Зоня. Я перепрошую, але на вашому місці я не згадувала б цього випадку. Доктор Гук раптом повернувся вертко на кріслі, почервонівши небезпечно для свого віку. «Я випрошую собі подібні уваги. Коли вже не шануєш віку, то пошануй, бо дай моє становище». Зоня не знайшла нічого більш відповідного, як розсміятись. «Пане меценасе, я вас не лише шаную, я вас люблю. Ви не вірите?» Чому вам здається, що вас любить тільки мама?» Гук звернувся за допомогою до Олени. «Пані Добродійко, мені не подобається такий тон у молодої панночки. Я можу сказати тільки те, що, слава Богу, що я не оженився. Я при всій своїй любові ніколи не пішла б за вас, пане меценасе, навіть коли б ви були... На 30 років молодші, а я не зовсім впевнений у цьому зонцю. Нам у судовій практиці доводиться зустрічатися з такими кур'йозами. Та залишимо це питання. Хочу повернутися ще до Єсафати Марії. Її справа була паскудна: інкриміноване дитино вбивство. Потім замах на життя своєї суперниці. Слідчий по дурості своїй пришив їй зраду стану. Одне слово, я вважав, що для неї найкраще було б рятуватися з цієї ситуації психічним забуренням. Щоб мене краще зрозуміла та сільська дівчина, я порадив їй вдавати не те, що дурно, а трохи так, придуркувату. І що панство гадають? Вона спалахнула вся з обурення, почервоніла, як півонія, стягла брови, аж моторошно стало, і заявила, що вже досить таких, як вона, робили пани дурними. Я запитую вас, прошу панства, що це таке? Еволюція чи революція у свідомості нашого селянина? На мене це справило сильне враження». Це була хвилина. Голос йому зламався, що стало приводом до того, щоб усі присутні переглянулись поміж собою. Одне слово, я не вважаю себе сентиментальним. Тим паче не люблю вживати помпезних фраз, коли йдеться про мою скромну особу. Але сприйняв я це як моральну нагороду за свою невеличку, але щиру громадську діяльність. Мій народ піднімає голови і не хоче, щоб його дурним вважали. Тільки вдуматись у глибокий сенс цих слів. Якась одна скомунізована дівка, то у вас уже цілий народ, пане меценасе? Спитав отець Ілакович, якому діяла на нерви вся ця балаканина. Крім того, дискусія асоціювалась у нього якимсь робом, з невдалою розмовою з Петриком. «Браво, Сидорко, браво!» – заплескала в долоні тітка Клавда, на силу придержуючи порцеляновими зубами цигарку в роті. «Хлоп не хоче бути вже дурний, а наш пан меценас радить йому!» «Для вас, пане меценасе, це нагорода, а для таких, як наш Сидорко, це катастрофа!» От комедія З дурним хлопом Пальго щесь Непередавана гра слів Тут у значенні хай собі Ми могли б ще якось ладити Але з розумним пропадемо Як миші у ріщі Та я траляля не журусь Слава Богу, з хлопами діла не маю А в місті революція так скоро не настане Поліція і гарнізони не допустять до цього, до як його, до револьти. Чекайте, мої дорогі, замість тільки галасу із запаршивої газети, то чи не краще, гей, фільку, що зоню, закласти своє видавництво? Отець Ілакович вдав ображеного. То кузина хотіла б мати зоню у своїм видавництві? «А чому не мого Славка?» «Твій Славко, не гнівайсь, Сидорку, вміє витрачати гроші, а не їх робити». «І то теж треба вміти», – відповів серйозно Ілакович. «Я маю ідею про панства, зраділа тітка Клавда. «Про панства, я маю ідею...» Вона підняла руки і крутила ними, наче б лялькою обертала. Хай дідька шлях трафить. Я маю ідею. Видавнича спілка Клавда Річинська ет компані. Держись, Зоню. Хто знає, може, ще на заступника директора вискочиш. Тіточко, а хто буде купувати книжки? То класики лежать при палі порохом. Не треба, тіточко, що небудь інше тільки не книги. Неля так переконливо вмовляла Клавду, наче справді залежало їй на тому, щоб тітка не пальнула дурниці і не заснувала ще одного видавництва у нашому. «Га, класики! А кому вони тепер цікаві?» «Я сама їх не купую. Терпіти не можу скучний, розлізлий стиль ваших класиків. Такий стиль при теперішніх темпах життя». «Слухай, Срайдо, перепрошую тебе, Сидорку, я знаю, що у вашому домі навіть виходок називається Кло. Чи ти маєш мене за гіршого тумана, ніж міська Ковалишина?» «Якщо місько Ковалишин може видавати і редагувати, розумієш, редагувати книжки, то може це з поводженням робити і панна Річинська». Клавдусю, а ти добре зробила б, коли б видала свої спогади? Не знав, як заткнути рота старій діві Ілакович. Мав добрий намір поговорити з нею про Гешефти, а стару сьогодні, наче гець укусив. Які спогади? Зразу не могла зрозуміти тітка Клава, а усвідомивши, в чому справа, розсміялась безсвабашно поплескуючи себе по коліні. Маєш рацію, Сидорцю, читали б, ой, бігме, читали б, і тоді ви б дізналися, що ваша тітка не була ані така грішна, ані така свята, як багатьом здається. Ну, що до святості, Клавдуню, то ми умірковані у своїх домислах. Сидир Ілакович і досі внутрішньо не міг визнати за стару Клавдію Річинську. Почуття великої, аж нереальної галантності по відношенню саме до цієї жінки веліло йому не добачувати її спотвореного, покритого бородавками з поодинокими волосками обличчя, покручених ревматизмом рук і взагалі з деформованої фігури. Пам'яталось йому і досі, Незалежно від цієї старої жінки, перше враження від зустрічі з молодою Клавдою. Одного разу Сидір був запрошений на родинний обід до батьків своєї нареченої, аби ще до шлюбу познайомитися з ближчими членами родини. Сиділи вже за столом, коли увійшла запізнена Клавда Річинська, яку досі знав тільки з оповідань, невисока у порівнянні з Наталею. Досить помненька, в чорному блискучому оксамиті. Вона вразила його не так вродою, як красою зрілості жіночої вроди, пишнотою дозрілого плоду природи. Справді, наче осліпила його собою, проте не залишилось йому в пам'яті її обличчя, а лише білина круглих плечей, облямованих чорним оксамитом. І руки, витончені, досконалої форми, білого мармуру пальчики. Вона була свідома враження, яке справила на нареченого кузини. Подала голову назад, струснула легко нею і, мов би нехотя, пригладжуючи стегно, буцім поправляла сукню, спитала не з ким. Неможливо було спокійно його слухати голосом. «Тепер ми з вами будемо близькі родичі?» Наречений Наталі заледве наприкінці обіду оговтався, чи, вірніше, спам'ятала його наречена, яка майже силоміць заставила його вийти з неї у садок. Хвилина гострого, просто фізичного відчутного захоплення повинна була б так нагло відійти, як і прийшла. Тим паче, що Клавда не робила найменшого зусилля в тому напрямі, щоб її продовжити чи поновити. Навпаки, вона, як навмисне, дозволяла собі у присутності нареченого Наталі, а потім уже чоловіка кузини, вульгарність, від якої не раз займалася багрецем тонка шкіра Ілаковича. Проте перше враження від Клавди – Ще інколи в дуже абстрактній формі навідувала Ілаковича і зникало як видіння, не залишаючи по собі жодного враження, крім чисто оптичного неясного спогаду. А Суліман? Звернувся Сидір спеціально до Олени. «Заходить до вас?» Намагався надати своєму голосові якомога байдужий тон, аби ніхто нічого не здогадався. «То добрий чоловік?» Не зразу відповіла Олена, зваживши слово. І хто б то сказав, що серед ізраїлітів слово єврей вважала образливим для такого народу. Можуть бути люди з таким добрим серцем до нас, християн. Кажуть, ніби їхня релігія наказує обманювати, але коли йдеться про Сулімана, то він хіба не слухає Талмуда? «До правди, золоте серце в нього».